Крізь наші заслони Вранці, коли Пигарівка вже перебувала в руках партизанів Ми налічили в селі близько трьохсот ворожих трупів Нам дісталися багаті трофеї, які ми поділили з людьми Покровського Нашому загонові припало 12 ручних, 4 станкових, 2 великокаліберних кулемети Більше 200 тисяч патронів і багато різного військового майна ми простояли в старій гуті близько двох місяців. Ворог не раз бомбардував, обстрілював нас із далекобійної артилерії, але наступати на партизанську столицю довго не наважувався. Тільки наприкінці квітня він спробував прорватися до старої гути. Перед цим гітлерівці організували розвідку боєм, намагалися встановити місця розташування наших застав, їх сили і вогневі засоби. Групи партизанів, які захищали підступи до Старої Гути, стояли в селах і хуторах по узліссю. Противникові не вдалося розкрити систему нашої оборони. А довідавшись про його готування, ми відразу ж перевели застави в інші пункти. Не принесла успіху ворогові і підлість, до якої він удався, щоб виявити наші вогневі засоби. Гітлерівці гнали попереду себе групу місцевих жителів. Вони надягли на них білі халати, але озброїти побоялися. Видані їм палиці замість гвинтівок допомогли партизанам розкрити обман. Причаївшись за хатами, партизани пропустили наших людей, подали їм знак мовчки бігти далі, а потім з короткої дистанції залпами зрізали ворожі цепи. З такими ж плачними наслідками, як ця розвідка, закінчився для противника і наступ на Стару Гуту Бій був запеклий, партизанські загони трохи відступили в глиб лісу Але потім перейшли в контратаку і ворог кинувся на втіки Залишивши на полі бою близько 80 вбитих, три міномети, два кулемети і одну полкову гармату це зовсім відбило у гітлерівців охоту наближатися до партизанської столиці. Гітлерівське командування змушене було визнати, що угорські війська втратили почуття повноцінності, як висловився автор одного перехопленого нами документа, інструкції номер 555 щодо дій 108-ї Мадярської піхотної дивізії. Щоб піднести занепалий дух цих вояків, Інструкція пропонувала таку хитромудру методу. Насамперед, треба перед солдатами ставити таке завдання, яке безперечно матиме успіх, наприклад, перед нашою лінією оборони розташовані групи будинків або частина лісу, де, напевно, немає противника. Ми ставимо перед солдатами завдання оглянути цей ліс або ці будинки. Інакше кажучи, будьте обережні, не наривайтесь на партизанів, Оглядайте тільки ті села і ліси, де їх уже точно відомо немає У рідному місті Першотравневий мітинг ми провели разом з жителями Старої Гути і навколишніх сіл та хуторів А наступного дня почали збиратися в новий похід Знову йшли в Путивльський район Треба було дезорганізувати рух на залізничній магістралі Конотоп, Ворожба, Курск і на паралельних їй шосейних шляхах. Ці комунікації противника набували важливого значення тому, що гітлерівці готувалися до наступу на Воронезькому напрямі. Тепер наші удари націлювало командування Червоної армії, з яким у Брянських лісах ми встановили міцний зв'язок. Після жорстоких боїв у квітні система оборони противника в Серединобудському районі була порушена, і вихід з Брянщини не становив для нас особливих труднощів. Шлях наш мав пролягти через село Кам'янку, яку обороняв гарнізон Мадярів. За кілька кілометрів однеї знаходиться хутір Михайлівський, де зосереджувалось багато ворожих військ. Зав'язувати тут бій не було рації, Отже, вирішили проскочити цей район непомітно. Повадки противника ми вже вивчили, і коли підходили до Кам'янки, вислали розвідників із завданням збити ворога з пантелику, обійшовши село, обстріляти його з боку протилежного напрямку нашого просування.